Як крупи з погризаних мишами мішечків і коробок. Це все нестерпно болюче. Я піду шукати завтра своє малятко разом з цим чоловіком. Він допоможе мені, він як самогутній король. На ранок я прокидаюсь від шурхоту паперу. Вся підлога встелена картами. Під моїми ногами всі ріки, гори і міста, які є на світі. Чоловік сидить на опочіпки над тими картами з червоним олівцем у руці. Він посміхається мені і нічого не каже. Сам худий, невисокий, з рідким безбарним волоссям на голові. «Іди поїж». «Де мій одяг?» «Я викинув його, потім щось купимо». «Мені треба йти». «Не конче йти тепер. Підемо разом. Треба знати, куди йти». «Я йду на кухню, повторюючи про себе дивні слова. Треба знати, куди йти». «Так». Спочатку вивчити карту, а тоді йти, яке безглуздя. На карті можна знайти все, крім людини. Коли я вертаюся, чоловік підкликає мене до себе. Покажи, де ти живеш. Я дуже довго шукаю, а потім кажу, тут нема мого села. Подивись на цій, то дуже добра карта. Топографічна. Голову пронизує біль. Нема його. Нема. Згадай. Мене дуже болить голова, коли я згадую. Чоловік співчутливо дивиться на мене. Це не дивно. З часом минеться. Я теж забув дорогу до одного місця але то ліпше для нього. Певно, у мене був дуже байдужий вигляд, бо він махнув рукою: "Відпочивай. Я мушу йти. Якого дітька? шукати?" День за днем, ніч за нічю, доки не стопчу залізні черевики, доки мою душу наскрізь не пропече палаючий напис. Не можна залишати дитину на поталу нічним духам. І тоді я знайду те, що втратила. І я піду з тобою. І тоді я розумію, що не можу звідси вийти, бо мої залізні черевики ще не готові і не принесли ще знаряддя тортур. «Завтра? Завтра? Я не залишу тебе до кінця. Я вже знаю, що таке лишати людину, не довівши її до кінця. Ми візьмемо з собою трохи грошей, трохи речей, трохи води і трохи хліба, бо в дорозі всіляко буває. І не забути б міцне взуття. Я збігаю в магазин, добре? Добре, вночі мені сниться сон крізь шародіння величезних карт на підлозі, ніби я повертаюся до того місця, де був мій дім. І вже вечір, але видно, що моєї хати нема. Росте бур'ян, горить вогонь, а коло нього гріються якісь люди. Чи не бачили ви тут маленького хлопчика з сірими очима? Бачили, коли ще тут хата стояла. З сірими очима, кажете? Так. Бачили, хлопчика, бачили. Але давно. Щось ніжне торкається моєї щоки, як пасемце дитячого волосся. Я одразу прокидаюсь, як колись будилася від найменшого поруху.